Čitanje svetog evanđelja po Luki Mateju pa U vrijeme ono, kada ulažaš Isus u jedno selo Svetoše deset guvavih ljudi, koji stadoše iz daleka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 I pade ničice pred njegove noge i zablogodari mu. I taj beše Samarjanin, a Isus odgovarajući reče. Zaš se ne očistiše desetorica, a gde su devetorica? Kako se ne nađe ni jedan drugi da se vrati da desla slavu Bogu, nego samo ovaj. I, no i reče mu, ustani, idi, vjera tvoja spasla te je. Reče gospod svojim učenicima, sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin. I sin hoće, kom je otkriti,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 Оспјеј го Господј, слава тебе. Како цео сино си богољуб. Sveto evanđelja A malo prije toga Vršeći mali vhod A noseći u rukama Samu riječ Božiju Smjelo Ohrabreni Blagoslovom Oca Nebeskog koji nam otkri Sina i posla u svijet da spasi grešnike, koji nam dada i duha svetoga da sve bude tako savršeno, organizovano, uređeno, po poredku božanstvenom, jer ova liturgija i crkva pravoslavna, braćo i sese, nije to čovjek organizovao mnogi su učestvovali mnogi ali ize svih njih stoji Bog, sveta trojica tako kad dolazimo u hram Boži i kad se uključujemo u bogoslužbeni život naše svete pravoslavne crkve mi ulazimo u jedan božanski poredak istinu u početku vidimo svoju podivljalost neki nažalost Ne mogu da se uskode sa tim poredkom, navikli su na haos, navikli su na strasti, navikli su na greh, navikli i zaljubili se u đavola. I onda u crkvi ne mogu da opstanu, ne mogu da izdrže. Osećaju da je taj poredak boži. U pozorištima mogu da budu počitavdalinu noći. U drugim nekim Porecima, mogu sa svim dobro da se osjećaju, iako se od njih traži ne mali trud i žrtva, ali osjećaju se udobno jer osjećaju da je i tamo prisutna strast koja odgovara njihovom strasnom nastrojenju, a u crkvi je sve od Boga i sve Bogom uređeno. Pa u tom poredku vidimo i sveto evanđelje riječ Božiju koja tu provozi pored nas, kroz nas i ulazi nova carska vrata, mi pjevamo Priđite i poklonimo se Hristu Bogu, koji je vaskrsao iz mrtvih, njemu se poklanjamo I od njega tražimo pomoć i spasenje. A kao odgovor na tu mogutvu, i kao odgovor na poštovanje božanskog poretka, jer došavši danas u crkvu, mi smo Boga ispoštovali. Mi smo ispoštovali njegovu volju, ne volju nekog čovjeka. Sveštenik može samo da poziva U ime Božije može, on mora da pozivao ime Božije, on se latio te dužnosti i bit će ispitan od isto gospoda koji ga je postavio, kako je on tu dužnost obavljao, je li on narod blagovremeno obavještavao, je li karao i u vrijeme i u nevrijeme, je li upozoravao je li pozivao, je li podsjećao, je li upućivao. Pa onda, kao posljedica tog poštovanja, poštovanja tog poredka božanskog, kako rekao smo, i molitve Hristu Bogu, vjerujući da je u svetom evanđelju sam prisutan i njemu pripadajući, kako kaže ova molitva. Pripadajući Hristu Bogu, vaskrslom iz mrtvih, tražimo od njega spasenja. I kao odgovor imamo samu riječ Božju koju smo upravo pročitali. To je, braćo i sestre, veliki događaj, to su velike istine, velike i moćine. Međutim, nismo svi u tom božanskom poredku, vidite i sami da je najveći dio ljudi pa i našeg naroda u besporedku, a svaki poredak koji nema blagoslova Božijeg je besporedak i haos, svaki poredak državni. I svaki drugi nacionalni, ako nema blagoslova svete trojice, unutra je haos. Ne moraš mnogo da ulaziš, ne moraš da praviš veće analize, budi siguran, haos je. U ljudskoj zajednici na globalnom nivou, ako nema Božijeg blagoslova, pritom blagoslova jedinog istinitog Boga, tamo je haos, tamo je meteš. Ovih dana nad ljudskim rodom je izvršen jedan test i jedan do sad neviđenih razmjera obred, satanistički obred. Mučni ljudi, jadni, bijedni ljudi, silom demonskom tako razneseni Kao kad kobac uveti u kokošinjec pa napravi haos, tako je satana ovih dana ušao u kokošinjce, u svinjce raznih država i gotovo svih naroda. Svetio iz njegovih podnebesnih pozicija i napravio haos u kokoshincima i u svincima veliki obred neviđenih razmira istina mora mo priznati da okupirani crkom koja zavodi ljude koja ih obmanjuje čini fanaticcima Čini nespremnima da prate svjetske događaje, trendove, crkva, monaštvo, sve koje odvaja omladinu i ljude od realnog života, od poslova, učenja, školovanja, zarada, napredovanja koja ne da čovjeku da živi ni mladom da se realizuje, ta crkva, zavodeći nas, ne dade nam da navrijeme primijetimo ono što se dešava oko nas, zavedenih. Dok ne vidje smo jednog oca koji dovede malo dijete prestravljeno, jer je čulo, a mi od nje Da će biti smak svijeta. Pa onda čusmo i od drugih, pa od trećih, pa od četvrtih. Pa onda, u početku ne da je to uzeo te razmjere, čusmo da se time bavite televizije. Da je to okrenulo i preko državnih kanala. Da je čitav svijet u tom promenu. Svijet koji neće Boži poredak, neće crkvu, doživio je strahovit poraz, braćaj se, strahovit poraz, i projavio neviđenu nemoć i nespramnost. Pogledajte samo to iživljavanje demona nad čovjekom. Povedajte kako, kako ga razvlači, kako mu kožu dere. Povejte kako ga raspinje na krstu koji ne spasava. Povejte kako su ljudi čovječanstvo kako je pao na koljena. U trenutku kad se razvijamo maksimalno, kad se divimo moći naših oružja, kad imamo satelitsko navođenje, svi Imaš svoj auto, imaš satelitsko navođenje, ona ti priča kad ćeš da skreneš, kad lijevo, kad desno, sve je tu, sve je na dohvatu ruke, sve te sluša. Brze kompjuterske mašine, avioni, rakete, šta sve neko će to izbrojati danas? I odjedno kao pocuv sa prebijenom kičmom kad zagrize sir namješten kao ulica prebi i ovaj braći se se događaj kičmu ljudskom rodu sa svim tim velikim zagogajima opali nas ona opruga I rekoše nam da će biti ne revolucija, da će biti kriza, nego da će biti smak svijeta. U tom trenutku sve se gasi, to je kao da ne stane struja i svijeta, sve je ob obesmišljeno, sve Ovo govorimo, iskreni, malo se prisiljavajući, jer nas je crkva zavela. Crkva nas je zavela, pa nam je teško u početku bilo da povjerujemo da je to stvarno tako, a posto smo shvatili da je sila crkve i crkvenog načina života velika i da onoga ko živi u njoj štiti od takvih udara, od takvih ognjenih strijela, A sa druge strane, strašno je primijetiti kako je ljudski rod oslabio, kako mu je imunitet pao. Strašan poraz, braću i sestre, zabrinjavajući poraz. Treba iskoristiti kao dobru loptu koju volejom. Vraćajmo u mrežu protivnika, a jedan od najudobnijih udaraca je dobar volej i dobar pogodak, tako i mi u crkvi odigrajmo na ovu džavolsku i opalimo je volejom, braći i sese, u glavu onoga koji je posva možda i na neke od nas. Jer, ako ima i jedan pravoslavni hrišćanin, jedan, koji je samo pomješnju prihvatio ovu priču smaku svijeta, on treba da se pokaje. On treba da dođe u hram i treba da se pokaje pred svetim prestolom Boga Svedržitelja, treba da se ispovijedi jer je pohulio na Boga oca, Pohulio je na sina njegovog jedinorodnog i na duha svetoga. Pohulio je i mora da se liječi, mora da se popravi. kome je samo pomisao, prošlo iako je prihvatio. Jer u ovim danima jasno se ocrtala kontura svijeta, I granica crkve Čuli Kako je neko pleme Nekad davno Mjerilo vrijeme I pazite taj pritisak Takvom jednom informacijom A preko satanističkih Obreda to je veliki satanistički obred Nad čovječanstvom i to naglašavamo jedna od proba tako se proba svijet kako radi đavo je to braće i sestre čovjeko ubica je to neće taj otprijedna od da ode brzo đavo je čovjek ubica i njemu je čovjek smisao postojanja njegovog sam je na čovjeka u smeri Sav džavo i svi njegovi džavovi samo se čovjekom bave Kako da ga nagrde, kako da ga izmuče, kako da ga od Boga odvoje Tako da je ovo jedan od snažnijih udara Do sad u ovakvim razmjerama i ovakvom brzinom neviđen Ali nije i poslednji braćo i sestre bit će ih još više. I to neće dugo proći. Zašto? Zato što je čovječanstvo u nokdaunu. Ne pričamo, ali u sebi svako osjeća veliko rušenje, velika rušavanje. Možete da zamislite mladog čovjeka, ne crkvenog čovjeka. Crkven čovjek ne pripada svemu ovom, nego mladog čovjeka kome takve Krajnosti prolaze kroz srce. Ima želju za životom, za stvaranjem, ovo mu kaže kraj, nema više ništa. Smak, svijeta, Jedna, jedno brutalno udaranje maljem po glavi. Gore nego fizičkim maljem udariti čoveka koji ima neku nadu, koji ima neku vjeru. Gore ga je tući na ovakav način nego ga fizički mučiti. To je muka duha, to je ubijanje nade, srca, volje, to je ubijanje duša. A ko tako ubija čoveka? Komu želi takvo zlo? Djavo, braćo i sestre. Zato koristimo priliku jer je počela malo veća igra da se igra, I tek će da bude igre, da podijelimo, jer možda među nama ima oni koji to ne znaju, da podijelimo s svetim ocima ono što nam je Bog rekao i što nam je Bog prenaio. Ne treba nas da obavještava neko opleme, braće i sese, šta će biti. Ne smijemo mi kao ljudi da vjerujemo takvim informacijama i tako upakovanimu. Mi imamo svoje izvore, mi imamo svoje učenje, mi imamo naše obećanja, mi čekamo drugi dolazak Hristo, mi čekamo opšte Vaskrsenje, mi čekamo i pripremamo se za strašni sud. Mi čekamo Carstvo Nebesko i njemu se nadamo. Nikakvi nagli prekidi, braćo i sestre, ne dolaze u obzir, nećemo vi baš tako ovako da prođemo. Zato je mnogo važno da se utvrđujemo, jer ako smo prošli kao ljudi crkve ovaj test, treba još više da se utvrđujemo u vjeri, jer dani koji dolaze, stavlja pred nas velike izazove. Svijet demonski, podnebes je, zlo podnebes je, priprema još veću agresiju na ljudski rod. Ovo je udarac koji je raslabio, koji je zaljuljao konstrukcije temelje svijeta, ne crkve, nego temelje svijeta. A sledeći udarci bit će udarci na još raslabljenog. Na onoga ko se ljulja, još jedan naperkat, još jedan kroše, obaranje na zemlju i skakanje po glavi. Ako ne budemo utvrđeni na kamenu vjere i sami ćemo biti obaljeni. Ono što se očekuje, braće i se po, posle ovih događaja, jesu vidljiva dejstva nevidljivih duhova iz podnebesja. Vi znate i čuli ste da se govori o nepoznatim letećim objektima. Vi čujete da se sve više govori o nekim novim civilizacijama, o nekim novim mogućnostima postojanja koja se odavno polako, fino, fino namješta nude ljudskom rodu kao mogućnost spasenja. I onda sve većim pritiscima na ljudski rod povako će se nuditi jedna važna nada i povako će se stvarati u uslovi za primanje ideje i najave o spasitelju, onome koji može da nam pomogne. Pri tom, Sve to se radi u vremenu blagodati Božije, sve se to dešavalo poslije dolaska Spasitelja na svijet. I sve to je direktno preziranje njegovog svetog ovapćenja. Sva va pričao suštine jeste poricanje vjere. Poricanje postojanja Božjeg jeste huga na Svetu Trojicu. Jeste prezrenje Svetoga Vaskrsenja. Jeste prezrenje Božića, Vaskrsenja, Vaznesenja. Jeste prezrenje Pedesetnice, prezrenje svih velikih praznika naše Svete Crkve. Jeste prezrenje svih Svetih Otaca. Jeste prezrenje svih Svetih Zadužbina i Zadužbina i kompletnog svetog predanja i svetoga pisma starog i novog zavjeta i tako jedna petarda braćo i sestre jedna obična petarda digne u vazduh svijet koji neće da zida na riječi Božjoj na ugalnom kamenu hoćemo da čitamo novine hoćemo da gledamo televiziju Hoćemo da prepričavamo to što smo čitali i čuli jedni drugima. E onda će petardom, braće i sestre, kuće da nam se ruše. Zgrade, sistemi. Kao kule od karata. A sve to pored mogućnosti da zidamo na riječi Božijoj. I današnje sveto to evanđelje. Vraćeno spasitelju, vraćeno s Bogu svedržitelju, kroz koga je sve postalo, braće i sestre. Naš Gospod Isus Hristos, Sin Božji jedinorodni je, sve iz nebića priveo u biće i sve održava svojim duhom, svojim blagodauću. Ništa ne može da postoji, niti ništa postoji bez njega. I ništa ne može da prestane da postoji bez njegovog blagoslova. Ništa. Čovjek ne može bez jedne drake da ostane, a da Bog to ne zna. A ovamo nam govore da će, ako uopšte ima Boga u misli, da će i Bog, i crkva, i sveta ta trojica, da će sve to neko da smakne. Ko će, braće i sestre, da smakne? Ko će crku da pomjere? Ko će crku pravoslavnu da uništi? Ko će svetitelje i njihove moćne, netrugažne mošti da uništi? Ko će svetu liturgiju da prekine? Ko će svetoga Boga, prisvetoga Boga, ko će njega da, da prekine, ko njega da odvoji od ljudi? Od zemlje, od čovjeka, od djece njegove. Ko to može da prekine, braću i sest? Ko? Ajde, ako je smak svijeta, ako će neko. A neko mora. I to je veliki potez. Imamo razne vojne alijanse. Oni napadaju jednu zemlju, drugu, treću. U redu za njih znamo odakle napadaju. I kaće da bombarduju. Ako napadaju se ove strane, znamo za taj narod. Znamo ko su, znamo ko su im vođe, generali, u krajnjim neko mora da postoji. A ko će sav svijet da smakne i tu vojsku i onu vojsku i ove narode i one narode. Sve narode, jer govori se o smaku svijeta. Ko će to da uradi, braći i sesto? Ima ga imenom? Ima li, li taj junak da se pojavi da kaže, evo ja ću. Ima li ga, braću Nema. A ko će, neće valjda neka zvijezda i kometa. Pa zvijezda stoji tamo gdje gospod Isus Hristos kaže da stoji. I ne mrda odatle, niđe, ni milimetar, ni lijevo, ni desno bez njegove volje. Sunce, mjesec, to je sve on stvorio. I to je sve u službi Zemlji, a ne zemlja da se prepada od kometa sve služi zemlji sunce braćo i se ono služi zemlji da vlada danom ono služi nama ljudima prvenstveno zvijezde one služaju čovjeku a ne da se čovjek moli zvijezdama kako će astrologija da nas zavede pa evo sad smo prazniku Idemo ka njemu kad je zvijezda na neobičan način krenula ne da sluši zemlju, da je pogodi, nego da nas dovede do vitlejema da se poklonimo Bogu svedržitelju, spasitelju našem, Bogom radencu koji nije došao da smakne svijet, nego da nas oboži. Da nas očisi, da nas oboži, da nam uvije nadu, vjeru, ljubav, da nam da vječni život, a ne da nas smakne. Ako je on na zemlji, ako on u crkvi, a jeste i na zemlji u crkvi prisutanje i u ovom trenutku i u ovom hramu, ko će onda, braćo i sestre, da smakne svijet? То је Џовоуска варка, Џовоуска обман. Искористио је вакум Холивуд, филмови, научна фантастика, видео игрице, блуд, разврат, наркоманија, магија. Нећемо кроз цркву да верујемо, оћемо да испитамо разне могућности, друге Panteistički odnos prema Bogu, čitamo razna druga sredstva informisanja iz preispodnje i čove, braće i sestre, biva omađijan. Primio je taj otrov u sebe, u sebe i on je počeo da djevuje, masovno da djevuje. Ovo je ponavljamo, okultistički obred nad svijetom. I po razmjerama vidi se da iza njega stoji veliki duh. Veliki duh. Ovo je, braćo i seste, mnogo iznad jednog centra. Ovo je nešto iznad. Ovo je ugrozilo čovječanstvo. Vidite i sami. Sad vi to bolje vidite od nas. Mi smo čuli od vas. Govori se o postojanju Nekog duha koji može to da izvede A ko to može tako Lukavo da nam jesti Samo satan I njegovi Angeli demoni I medijumi koji Sa zemlje gledaju da narod Pripreme Za šta da ga pripreme Za njegov dolazak Vi znate Ili možda ne znate Da će antihrist Da se zacari na zemlji O pa pazite braćo, i sem se čitate sve ove događaje, to je mnogo važno, ali ih tumačite kroz crkvu da će se zacariti na zemlji, ali neće to biti avionom na neki od aerodroma. Nego veličanstveno, braćo, i s veličanstveno. Sve će se pripremiti, biće to za mnoge najveći dan, velika svečnostnost. Evo kad smo sad spremni da povjerujemo u smak svijeta, gotovo, jednoglasno i jednim srcem, kako ćemo tek, kako kažu sveti oci, pojuriti da mu se poklonimo. Njemu obavijenom odeždom obmane. Ljudi će masovno da idu tamo. Samo oni koji kroz crkvu budu imali. Organski odnos sa Hristom, svetotojanski odnos, osvetića smr da oglaži. I oni se jedini neće pokloniti, kao što se nisu poklonili i ovom danu. 21. 12. Kakve gluposti? Svetoj euforiji hrišćani, slave i poste božić na vezu sa tim Ako je svi povjerovao usutra će mnogo lakše povjerovati ono što se bude nudilo Zato dok ima vremena ovo Gospodi dopušta postepeno dok ima vremena vratimo se crkvi braće i sestre biće sve jačih udara biće sve jačih misli onih duhovnih pazite, ovo je, bio, ovo je uspio eksperiment To mora da se prizna Ug Uspiju eksperiment Satana se smije ljudima Vidi jerusalimski grob prazan A vidi kako se ljudi kvanjaju njegovoj obmani Raduje se tome I tako prkosi Hristu Vidi Boga prisutnog u crkvi A narod koji čeka smak svijeta koji više ne čeka, a drugi dolaze Hristov. Mi se spremamo ne za smak svijeta, nego za strašni sud, braću i sestri. Za strašni sud, za opšte vaskrsenje. Pa tome nas je naučio sveti simbol vjere. Zato, ako smo spremni da poslušamo neko pleme i njegova proročanstva, poslušajmo onda i glas crkve svete, Evo, sad smo upali u zamku. Oćemo preme da slušamo, a nećemo crkvu da čujemo. Dovračimo premena, a crkvu izgonimo. Crkvu ne želimo da čujemo. Ne želimo da čujemo kakvo je njeno mišljenje o poslednjim vremenima. Kakvo je njeno mišljenje o vječnosti. Nećemo da čujemo njeno učenje o drugom do lasku Hristovom. A oćemo, ali da nam ga sekta propovijeda. To oćemo. A kad treba crkva da nam kaže preko svetih otaca, a duhom svetim, to nećemo da čujemo. Ne zna crkva to. Ne znaju sveštenici to. Šta sveštenici znaju? Šta crkva pravoslavna zna? Zna, braće i sestre. Zna najviše. Zna i zbog čega se ovo dešava, zna i šta će se dešavati i zna ko će na kraju vremena ne da smakne svijet, nego ko će suditi svijetu. Isti onaj koji je danas u crkvi u svetim tajnama, isti onaj čuju smo riječ čuli u svetom evanđelju, isti onaj u čije smo se ime krstili i mi i preci naši, isti onaj koji je naše svete pretke učinio svetiteljima i besmrtnim i netruležnim isti onaj koji je danas iscilio deset gubavih ljudi isti onaj koji je vaskrsao Lazara isti onaj koji ima vlast nad demonima isti onaj koji je stvorio svijet on će i suditi svijetu a to je ne neka nepoznata ličnost nego javljeni Bog, ova pločeni Bog, Gospod naš Isus Hristos, jedinorodni sin oca Nebeskog, koga upoznajemo kroz crkvu svetu. I zato u Svetom evanđelju čuli ste, gdje se kaže, on sam nam govori, braćo i seste, niko ne zna sina do otac, niti oca ko Do sin Iako sin Hoće kome otkriti Misli se na oca nebeskog I na sine jedinorodnog Od nas braćuje se se Niko pojma nema Niko ništa ne zna Da se razumijemo Niko ništa ne zna Totalno neznanje Ako ima neko nešto da zna Istinski da zna To znanje je dobio od Sina, jer samo Sin može Duhom Svetim da uvede u poznanje Svete Trojice. Samo Sin može da ti tumači i vrijeme može da, ti, da te uvede i u vječnost. Niko drugi. Zato treba imati moćne detektore laži. Svako poznanje, svaka priča, izvan Crkva izvan svete trojice, svako znanje, a kamo li takva predviđanja? Nemojmo da se ostramotimo. Bez blagoslova Božljeg, to, braći, se nema veze sa istinom. Istina je u crkvi i istinu možemo da primimo samo ako nam je sin otkrije. Jer on je rekao da oca može da pozna samo onaj kome sin Otkrije, duhom svetim. A gdje se sveto to dešava? U crkvi. U svetoj pravoslavnoj crkvi. Kroz sve te tajne. I kroz sve to oživljanje. Kroz sve tu liturgiju. I kroz učenje naše sve crkve. Kroz božanski poredak sve liturgije. I tek onda mi možemo nešto da znamo. Ali istinski da znamo. I pod dejstvom istine da se odupremo u da se odupremo ovako strašnom pritisku ma nije on strašan to je ništa ali strašne su posredice našeg neznanja Pršte prštena mozak sa par nekih kineskih štapića imamo netruvežne kosti koje vrijeme ne može da svomi braću i sestri netruvežna imena nisu mogli da polome a danas mi njihovi potonci kineskim štapićima bivamo spršteni glave, lobanje, vjera nada, sve vstrušeno pa dže tu vjera, dže tu Bog dže tu sve ta trojica nema tu ničega braći i sest to je ništa, takvi ljudi su lak prijeni za silu laži Zato ako hoćemo da odolimo, batalimo se praznih priča i ne gubimo vrijeme, nego se vratimo u crkvu, jer će doći vrijeme da se bježi u crkvu, braćo i se pustit će gospod, to zapamtite, pustit će gospod pse iz podnebesja, demone kao što ih je u velikoj mjeri već popustio, salanca da nam po ulicama, da nam kucaju na vrata, I kuća, i umova, da nam raslabljuju, braćo i se živote. Zašto ne bili se vratili crkvi i tu ojačali? Zato odvojimo se od svijeta jer vidimo gde on vodi, snažno se odvojimo od svijeta, uhvatimo se za sveto evanđelje. Za riječ Božiju, uzvimo ju u ruke, čitajmo je, braće i sestre, i unosimo riječ Božiju, volju Božju u naše srce. I onda nikakav pritisak neće moći da nas pokoleba, da pokoleba našu vjeru u jedinog i svintog Boga, tvorca neba i zemlje, i svega vidljivog i nevidljivog, našu vjeru koju imam u simbolgu vjeru vjeru, pravoslavnu, nadu jaku i ljubav prema istinitom, jedinom, istinitom Bogu. Ni ovo vrijeme, ni ono koje je pred nama. Neće moći da nas pokolebaju. Neka bi dao Gospod molitvama svih svetih mučenika, ispovjednika, podvižnika, proroka i svetitelja, besmrtnih ljudi, Da i mi tu vjeru imamo, da se držimo i da se mačem riječi Božje sjećajemo sve one zamke neprijateljske, sve mreže koje se bacaju na nas. I da kao slobodni ljudi, oslobodjeni istinom, uđemo u nebesko carstvo, u carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, jedinog istinitog Boga našeg. Amen.